Då är det dags för ännu en ny dag och ett nytt avsnitt av Morgonpasset i Petri. Det är ju tisdag redan, är... 20 oktober. Precis, är det 20 redan? Det eller? 20 redan vet du, det är nästan snart november. Herregud. Ja det är ju herregud. Här är det Knut. Det är en tidig morgon i oktober 2015 när redaktionsmedlemmarna i radioprogrammet Morgonpasset i Petri samlas som vanligt. Klockan är halv sju på morgonen och närvarande är Martina Thun, Hanna Helkvist och Soran Ismail. De låter lite trötta men redo att dra igång ännu en dag. Ännu ett program. Den enda som är lite frånvarande, som om han är fundersam över någonting, är Soran. De pratar lite med varandra tills Soran säger att han har en fråga. Någonting han undrar över sömnparalys paralyserar säkert säkerligen pratat om här vet inte. Mm. Är det, när, för det har vi pratat om. Ja, och det är har, är det en man, eller ett par som har varit med om det också. Är det som en utomkroppslig upplevelse när man sover att man kan liksom, typ slås sig fram ja, Nej. Eller man, nej vänta nu. Ja. ja. precis. Att man inte kan. Man är fast i sin egen kropp och sömn väl? Precis. Man vaknar och kan inte Martina och röra. Hanna Exakt. verkar inte själva ha erfarenhet av detta. –detta är sömnparalyser utan diskuterar fram och tillbaka medan såran sitter tyst till slut får han frågan vad är det, är det som det händer då då men då är det bara var det så för mig alltså man är som man är när man är en vegetable alltså ja. att man är helt förlamad fast man är helt med man hör allt ja, som händer det. runt omkring jag är vaken men jag kan inte göra ett ljud jag kan inte wow. röra mig jag kan inte blinka jag kan inte göra någonting Uh, och det kan vara så i 30 sekunder. Oh, det är ju panikens är moder Nej. liksom. Så berättar om ett särskilt tillfälle han minns. Som inträffade när han var yngre. Och sen vaknade jag upp eh, nästan natt av att någonting lyfter upp mig så här. Nej, äh, benen är kvar. Jag, upp. Du vet, som att man gör en sit-up liksom. Mm. Uh. Nej. Vad va är det? Vad fan är det här? Och sen så du vet bara, ner så jag bara. Jag var, jag var livrädd men var det dröm eller vake tillstånd Nej, då, då vaknar jag av det ja, så nu är ja. jag vaken Nej, det var var, ja, då var jag livrädd så jag åkte natten efter åkte jag åkte till mina föräldrar mm. som då bodde i Knipsta ja. jag, jag, jag vågade inte så jag åkte dit och sov i mitt gamla pojkrum liksom och då Nej. där också så vaknar upp och att någonting så lyfter upp mig på samma sätt Gud. och då, då tänkte jag så här Amen. Om det här är något Vadå är, vad är något? Om det är ett spöke, en kraft ja. eller ja, ja, ja. Ska det ha följt efter mig Till ju, Knivsta Soran Ismail är långt ifrån ensam Om att uppleva märkligheter På natten han är absolut inte den enda som har vaknat, tyckt sig vara paralyserad och sen sett skuggor och former röra sig i rummet. Han är inte den enda som har legat där med en droppe kall svett rinnande på pannan, med ett tryck över bröstkorgen som nästan gör det omöjligt att andas. Mängder av er lyssnare har sedan Creepypodden drog igång, bett oss göra ett avsnitt om detta fenomen och nu är det dags. Vi ska prata om Sömnparalyser Ja, du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner och jag tänkte börja med att läsa upp en bit ur ett mejl som en anonym lyssnare hade skickat in. Så här skrev lyssnaren. Jag var husvakt i min ex föräldrars hus och vaknade av att en man stod i dörröppningen till mitt rum. Jag blev så pass vid medvetande att jag kunde tänka lika mycket och klart som om jag vore vaken men kroppen gick inte att röra. Mannen gick långsamt fram med en liten ficklampa som lyste upp rummet. Han lyste med den mot mig och gick fram och ställde sig på huk bredvid min säng. Mitt hjärta slog i tumult och jag kunde fortfarande inte röra en muskel i kroppen. Det var verkligen som en mardröm. Jag såg tydligt att mannen var äldre och han tittade lugnande på mig ner mot mitt bröst. Han lyste med ficklampan mot bröstkorgen och lutade sig över det sådär som att han ville titta närmare på någonting. Allt detta pågick i cirka tre minuter eller så kändes det bara så, det var hur som helst de absolut längsta minuterna i mitt liv. Mannen reste sig till slut upp, tittade på mig innan han gick ut från rummet. Av någon anledning somnade jag om, nästan direkt efter det här, men vaknade senare på natten fortfarande kallsvettig. På morgonen efter ringde jag min flickvän och berättade för henne om nattens händelser och beskrev mannen. Hon blev tyst en stund. Berättade sen att hennes morfar hade byggt det här huset medan han jobbade i hamnen och att varje kväll, så länge hon kunde minnas hade han farit ner till hamnen med sin ficklampa och antecknat vilka båtar som hade kommit in under dagen. Den där ficklampan var en sån sak som man alltid hade till hands. Det fanns ett porträtt av morfaden i huset och när jag fick veta att det fanns någonting som kallades för sömnparalys så kunde jag enkelt för mig själv koppla ihop alla pusselbitar. Jag hade säkert sett den där bilden på honom utan att tänka mig för och helt enkelt drömt ihop allting. Ja, tillståndet som den här lyssnaren och som Soran Ismail beskriver kallas alltså sömnparalys. Det är ett medicinskt tillstånd, en verklig grej som du eller jag kan vakna upp mitt i och uppleva. Och det beror så att säga på att din hjärna vaknar men din kropp fortfarande sover vidare. Under remsömnen stänger hjärnan av de flesta av kroppens viljestyrda muskler för att man inte ska röra sig när man drömmer, skriver Wikipedia om sömnparalys och fortsätter. När man sedan drömmer att man till exempel springer känns det helt verkligt trots att man i verkligheten inte vevar med benen i sängen. Det enda undantaget är ögonen som i verkligheten rör sig också i drömmen. Vid sömnparalys stängs muskelkontrollen av för tidigt eller slås på för sent så att man inte kan röra sig trots att man är vaken. Det som är mest skrämmande med sömnparalyser är att man ibland hallucinerar fram syner och spöken i sovrummet medan man upplever det. Den populära bloggaren Jonna Jinton har skrivit ett inlägg om sina egna erfarenheter av sömnparalys och eftersom det hamnat högt upp på Googles första resultatsida när man söker på fenomenet så är det många som har läst om det där. Så här skriver Jonna i sitt inlägg uppläst av Rakel Josefsson. Jag upplevde sömnparalys första gången när jag var 16." Jag kommer aldrig glömma den natten. Jag hade lagt mig och var nära att somna när jag plötsligt fick en konstig känsla i kroppen. Som ett brus. En vibration. En känsla av att sugas in i något. Jag ruskade på mig lite så att det försvann och tänkte, vad var det där för märklig känsla? Försökte somna om, men efter en liten stund igen så kom den där brusande, vibrerande känslan i kroppen igen. Den här gången lät jag det få vara. Känslan ökade och efter några sekunder så var jag plötsligt som på en annan plats Fast fortfarande i min säng Folk skrek i mitt öra, det blinkade ljus i extrem hastighet Och det kändes som att befinna sig mitt i ett kaos Jag öppnade ögonen och såg en mörk skepnad ovanför mig Och jag kände ett tryck mot bröstet och fick svårt att andas I panik försökte jag röra på mig men inte ett finger lyftes jag gjorde motstånd med all min kraft och efter en liten stund lyckades jag röra några fingrar och paralysen släppte. Helt anfodd tände jag lampan, kröp upp mot väggen och kunde inte sova under resten av natten. Jag kunde inte koncentrera mig i skolan den dagen. Allt jag tänkte på var min upplevelse från natten. Jag visste att jag inte sov. Jag var helt vaken. Det var något jag aldrig tidigare varit med om. När jag kom hem försökte jag googla på konstiga sömnupplevelser och drömmar. Efter lite forskning hittade jag till slut exakt det jag hade upplevt. Sömnparalys och hypnagoga hallucinationer. Jag blev överlycklig av att det fanns en stämpel att sätta på det hela. Att jag inte var ensam. Nu, nästan tio år senare, så är det här något som händer lite då och då. Det går ofta i perioder och jag brukar bli väldigt trött under de här perioderna. Ibland kommer den när jag ska försöka sova och ibland vaknar jag in i det, som i morse. Varje gång det händer hamnar jag som på olika platser eller dimensioner som jag tänker med det. Många gånger blir det en otäck upplevelse och det är lite beroende på om jag känner mig rädd när det råkar hända eller vilken plats jag är på. I mitt hem här har jag sällan upplevt något otäckt på det viset, men när jag bodde i den gamla skolan mitt första år här i Grundkärn så fick jag inte mycket sömn. Då var det riktigt otäcka upplevelser under mina sömnparalyser. Ofta kommer någon eller något in genom den låsta dörren- går sakta fram genom huset och står till slut vid dörrkarmen och tittar på mig. Allting hörs precis som i helt vaket tillstånd. Varje steg, varje knarr i golvet. Jag kan inte röra någonting i kroppen förutom ögonen. Men de brukar jag sällan öppna eftersom jag inte vill se vad som händer- eller vem som är där. När jag bodde i den gamla skolan så var det nästan alltid samma person eller varelse som kom till mig. En kvinna, fast jag kände det som att hon bara var förklädd. Men det var en kvinnlig energi på något sätt. Usch, jag ryser när jag skriver det här. Jag hoppas ni slutar läsa om ni mår dåligt av det. Kvinnan brukade komma in genom ytterdörren och hon hade min mammas röst. Jag fick alltid lite panik då för jag trodde att det var mamma som kom. Jag var rädd att hon skulle tro att jag var död eftersom jag låg i paralys och inte kunde röra på mig. Men sen hände alltid samma sak. Hon närmade sig rummet och till slut kände jag att det inte alls var mamma. Det var bara ett sätt att lura mig. Det var den där varelsen. Det här hände nästan varje gång. Ibland kom hon bara in i rummet och spred en hemsk energi och skräck valsade omkring. Ibland la hon sig bredvid mig i sängen riktigt nära och viskade mitt namn i örat. Jonna. Med en röst som lät som allt annat än en mjuk kvinnoröst. Mer som en rasslig hes, skärande mansröst. Den gången jag upplevde som absolut otäckast var när hon kom in i rummet och satte sig på huk precis vid sängkanten. Jag låg med ansiktet utåt och hon satt riktigt nära med sitt ansikte precis emot mitt. Sen började hon sjunga och nynna. En vaggvisa med bara måltoner. Jag har nog aldrig hört något otäckare i hela mitt liv. Sen började hon skrika på mig. Hon skrek skällsord och upprepade snabbt konstiga meningar som Är dina öron egentklistrade eller? Som att jag inte hörde vad hon sa. Så skrev Jonna Jinton om sina erfarenheter av sömnparalys uppläst av Rakel Josefsson. Det är skrämmande och det är lätt att föreställa sig rädslan i att vakna upp mitt i natten utan att förstå vad det är som händer. Men även om forskarna än idag faktiskt inte riktigt har förstått exakt varför vi sover och drömmer så har vi kommit en bit på vägen. Och vi kan idag förklara fenomen som sömnparalys annat var det förr i tiden när vi inte hade kommit så långt i vår förståelse av människans natur föreställ dig det att vakna stel och orörlig till märkliga viskningar och ljud i öronen och att det inte ens fanns några professorer eller vetenskapsmän som kunde förklara och lugna dig det är inte konstigt att legender och myter dök upp i hela världen Berättelser som försökte förklara vad det var som hände när solen hade gått ner I Sverige pratade man om Maran Kvinnan som hemsökte den om natten och satte sig på bröstkorgarna på orörliga stackare Redan i Ynglingasagan, en av de äldsta nedskrivna källorna som finns här i Norden Nämner den gamla historikern Snorre Sturlason, en kung som plågades av Maran och så här skrev han. När sägen gjordes var vanlande i Uppsala och han fick en våldsam lust att fara till Finland. Men hans rådgivare förbjöd honom att fara och påstod att det var finnarnas trolldom som gav honom lusten. Då gick han istället till sängs och hade just somnat när han for upp och ropade att en Mara red honom. Alla hans män kom för att hjälpa honom, de stöttade hans huvud men då grep maran om benen så att de nästan bröts. Då tog männen tag i hans ben men då klämde Maran om huvudet så han dog. Maran lever kvar i det svenska språket genom ordet mardröm där hon permanent har bosatt sig för att göra våra nätter hemska. Men hon finns också i en rad andra kulturer. På Fiji pratar man om Kana Tevoro. Människor som har varit med om det berättar att den tar form av döda släktingar som återvänder för att de har något viktigt kvar att göra på jorden. I Turkiet kallas sömnparalys för Karabasan och där berättar man att det beror på en övernaturlig varelse som kallas djinn och att den kommer till ens rum om natten och försöker strypa en. Även i Mongoliet har sömnparalysen kommit att sätta sin prägel på ordet för mardröm. Man kallar det Kar-Darak- vilket betyder att vara under mörkrets tryck. Kar darak. Det är lätt att föreställa sig hur uttrycket har uppstått när man läser lyssnaren Tillys berättelse om upplevelsen av en sömnparalys. Hon skickade in den till oss för några veckor sedan och här läses den upp av Pernilla Jansson. Mm. Ända sedan jag var liten har jag haft konstiga drömmar. Det är något jag har vant mig nu och inget jag lägger så mycket tid på att oroa mig över. Egentligen är det nog inte drömmar, jag är vaken när det händer. Men det är som om jag pendlar mellan att vara vaken och att drömma. Vad som händer är att jag vaknar mitt i natten och ofta så kan jag inte röra mig. Sen börjar märkliga saker hända. Jag vaknar och så ser jag att det står någon vid min säng- eller så har jag nog viska saker till mig utan att kunna se vem det är. Ibland så kan jag vakna och se spindlar krypa på väggarna eller i min säng. När jag var liten så brukade mamma alltid säga att det händer för att min hjärna sover men jag är vaken. Eller att kroppen sover men jag är vaken. Ja, som sagt så är jag vaken när det händer eller det känns i alla fall som det jag brukar kalla det drömmar- för det är lättare att förklara då. Det. det här händer fortfarande- även om det är mer sällan nu när jag är vuxen. Den senaste gången var i julas- och jag sov hemma själv- eftersom min sambo var bortrest. Det händer oftast när jag är själv. Jag hade precis börjat slumra till- och svävade i den där perfekta världen- mellan dröm och verklighet. Sen vaknade jag till- av att jag hörde en stor smäll- komma in ifrån lägenheten. Det skrämde vetet ur mig, och precis när jag övertygat mig om att det måste vara grannen som tappat något, så kom det en till, och sen en till. Smällarna kom i mindre mellanrum, och det var som om de rörde sig mot mig, som om någon sprang mot mig. Sista smällen var alldeles in till mig. Det kändes som att det var någon vid min säng, men jag kunde inte se någon där. Jag slöt ögonen. Då hör jag hur någon viskar i mitt öra ett hest. Hey. Det var ett litet barns röst. Den lät förvrängd som om den sa hej baklänges. Det kom inga mer smällar efter det och jag hörde inga fler röster. Som sagt så är jag ganska van vid att det händer. Så när jag övertygat mig om att det måste ha varit en av mina drömmar så kunde jag sakta somna om. Det var lyssnaren till berättelse uppläst av Pernilla Jansson. Exhausted. Almost as if I had just been drugged. And my eyes sealed shut, my mouth sealed shut, and it's as if everything was shutting down except for my awareness, my consciousness. I had zero control over my body. Like no matter how hard I tried, I couldn't move my arms, my legs. I would try and fight it. It was just so strong. Totally Förra året blev sömnparalysen lite särskilt aktuell Tack vare filmen The Nightmare Vars trailer vi nu hör Det är en dokumentärfilm Där regissören Rodney Asher Pratar med människor som har upplevt sömnparalyser Och återskapar hur de berättar att det var han kommer till slutsatsen att dessa upplevelser i mångt och mycket ligger bakom den här ständigt återkommande fascinationen för drömmar i film och litteratur. Att det är våra mardrömmar som har skapat våra skräckfilmer och inte tvärtom. Det är ganska intressant, för visst är drömmarna också en sorts berättelse. Vad är det vi söker i en berättelse? Att leva oss in? Att uppleva någonting, att bredda vår bild av världen genom en saga runt lägerelden. På sätt och vis är filmerna och tv-spelen bara den senaste versionen av gemensamhetsskapande underhållning som tidigare har berättats i böcker, på stentavlor, av shamaner och i hellristningar. Kanske börjar hela den där resan från runor till blu-ray, till och med i en dröm- Kanske är våra nattliga upplevelser så nära vi numera kan komma den första mänskliga sagan. Den som en gång för hundratusentals år sedan la grunden för allt berättande vi sett sedan dess. Med den synen på saken är det inte så konstigt att dessa upplevelser har lett till creepypastor som idag cirkulerar på nätet. En av dem heter helt enkelt Sleep Paralysis, sömnparalys på engelska, och den bygger på berättelsen om Maran. Den är skriven av Sean Fitzgerald och här läses den upp av Ludvig Josefsson. Det är inte så konstigt egentligen. Det är en del av processen när kroppen somnar. Sömnparalys kallas det och det är rätt normalt. Din kropp producerar en kemikalie som gör dig orörlig under remsömn så du inte ska skada dig när du flänger runt i drömmarna. Okej, okay, du kan öppna ögonen men inte röra någon annan kroppsdel. Det är bara den där kemikalien. Visst, försök vicka på tårna du men det kommer ju inte att gå. Glöm det. Slappna av. Det försvinner av sig själv. Jaha, nu kommer det välbekanta trycket över bröstkorgen. Riktigt tungt den här gången. Du får svårt att andas. Var den är så tynger det ner över dig som om det var flera kilo tungt. Kemikalier. Bara kemikalier. Du kan ju alltid försöka skrika och protestera men det är tyvärr lönlöst. Musklerna i din hals är paralyserade och du fortsätter dra dina ansträngda andetag. Den enda platsen din blick når är upp i det tomma taket. Skuggor rör sig över dina ögon och fördunklar ditt synfält. Och i ögonvrån ser de dem ta form på sätt som du försöker att inte låsas om. En hand med klor. Spetsiga tänder som flyger förbi. Bilder från ditt undermedvetna som släpps upp i nattens mörker. Ovanför ditt ansikte tar ett annat form och det stirrar på dig. Med tomma, kolsvarta ögon. Du tycker dig höra väsande viskningar i öronen. Argt, fräsande. Som en orm som blivit provocerad. Plötsligt lyser rummet upp i en blixt när en bil åker förbi på den tomma gatan nedanför fönstret. Bilens lyktor når in genom fönstret och skuggorna flyr. Tyngden över bröstkorgen försvinner och du drar några lättade, djupa andetag. Med rörligheten plötsligt tillbaka i händerna tar du tag i lakanen under dem. Det känns som att sekunderna i paralysen varade i evigheter. Du skakar lite på kroppen, mest för att du kan, och sätter dig sedan upp i sängen och andas. Efter en stund måste du skratta åt dig själv. Sömnparalys, så dumt, fånigt. Du vänder dig om för att lägga dig med armen runt din sambo som fridfullt ligger stilla och sovit bredvid dig under hela denna tid. Så fryser din kropp igen. Den här gången är det dock inte sömnparalysen utan synen av kladdiga, mörka lakan och det stora öppna såret i halsen. De öppna, tomma, stirrande ögonen och gapande munnen. Du klarade dig när Maran red dig. Men det gjorde inte din sambo. Det var Sleep Paralysis skriven av Sean Fitzgerald och uppläst av Ludvig Josefsson. Och för att riktigt banka in... Hur fruktansvärda de här upplevelserna kan vara ska vi avsluta veckans avsnitt med en lite längre historia skriven av Maggie Louise och ursprungligen publicerad av Scrakepodden Chilling Tales for Dark Nights. Den heter Ett märkligt fall av sömnparalys och läses upp av Eva Dotzi. När min lilla syster Emmy gick i första klass började hon uppleva sömnparalyser. Det är en ovanlig ålder för att uppleva den sortens vild sint, realistiska drömmar, särskilt eftersom de oftast orsakas av stress och andra yttre faktorer och ingen i familjen förstod vad det var som utlöste dem. Till slut lät hon helt enkelt bli att sova i flera nätter i rad. Istället slumrade hon lite på eftermiddagarna efter skolan för att orka ta sig igenom ännu en orolig natt. Vi var såklart oroliga för Emmy, men visste inte vad vi skulle göra för att hjälpa henne. Det hela var kanske värst för våra föräldrar som var gränslöst ängsliga och nästan desperata inför hur lite de kunde hjälpa henne. Vi pratade med flera läkare och terapeuter, men de kom bara med samma gamla tips. Nattlampor, nallebjörnar eller någonting annat som kunde lugna henne i sömnen. Men hon var ju sju år gammal och inte någon fyraåring som ingenting förstod. Hon visste att drömmarna skulle komma, hur de skulle börja och hur de skulle sluta. Och att de inte skulle avhjälpas hur mycket gosedjur hon än fick. När vi frågade om drömmarna sa hon att de aldrig förändrades. Det var alltid en kvinna som stod böjd över henne vid sängen med långt ovårdat hår- ett lite för brett leende och med lite för stora ögon. Hon viskade alltid att hon skulle ta Emmys kropp och försökte sticka in händerna i hennes mun. Emmy låg och skakade och försökte skrika ända tills hon väckte sig själv. Och Hon sa uppgivet att hon visste att kvinnan skulle fortsätta hemsöka henne tills hon en dag lyckades genomföra sitt hot. Vi försökte trösta henne med att det bara var lite extra hemska mardrömmar. En natt vaknade Emmy efter en period av särskilt starka mardrömmar. Hon kom in i mitt rum och drog i min tröja tills jag vaknade. Att vakna upp med en liten gestalt vid sängen var lite kusligt och jag frågade varför hon inte hade gått till mammas och pappas säng. Hon svarade att hon inte ville väcka dem en natt till och bad mig att följa med och sova i hennes säng med henne. Jag var tonåring och funderade en sekund på om det skulle bli konstigt att sova tillsammans med henne men bestämde mig snabbt för att det var min plikt som stora syster att försöka lugna henne om jag kunde. Hon låg och sa att jag skulle skydda henne. De säger ju hela tiden att jag ska ha saker som gör mig glad i mitt rum. Och du gör mig glad, tillade hon. Jag sov med henne några nätter efter det. Till att börja med upplevde hon inga sömnparalyser, utan sov istället rastlöst och lätt. Hennes konstanta vridningar och vändningar i sängen gjorde det till slut omöjligt för mig att få en blund i ögonen. Då övergick jag istället till att läsa sagor för henne tills hon hade somnat- och sen lägga mig på en madrass på golvet bredvid hennes säng. Våra föräldrar tittade ibland till oss- och de tyckte det var så fint att jag var beredd att offra min rygg- för att hålla min lilla systers rygg. Jag vaknade varje morgon och kände mig helt rådbråkad. En natt när jag gick upp för att gå på toaletten- såg jag att Emmy låg och stirrade på mig med uppspärrade ögon. Hon låg stilla, med kroppen tung och spänd, precis som om hon var mitt i en särskilt påfrestande dröm. Jag tog ett steg mot hennes säng och då började hon, fortfarande med blicken fäst i taket, mumla Nej, nej, nej. Vad det än vad hon drömde om så tyckte jag synd om henne och gjorde något jag egentligen vet att jag inte borde. Jag böjde mig ner över henne och väckte henne mitt i drömmen. Hon ryckte till, skrek och knuffade till mig med övermänsklig styrka. Jag var helt oförberedd och föll handlöst ner på golvet- och det var bara tack vare madrassen som jag inte krossade svanskotan. Det måste ha varit adrenalinet- men det var omöjligt att förstå hur hon hade lyckats knuffa mig så hårt. Sekunden efter släppte Emmys panik- och hon stirrade förskrämt på mig från sängen. Jag vet inte vad som hände, grät hon. Förlåt. Snälla, var inte arg. Lämna mig inte. Och det kunde jag ju inte göra. Nästa natt låg jag där på madrassen på golvet och hörde hennes lugna snarkningar. Men bara 20 minuter senare tystnade de och jag satte mig upp för att titta till henne. Hon hade samma stirrande blick som natten innan. Jag vågade inte röra henne, men den här gången bröt hon sig loss ur drömmen själv och spratt till med hela kroppen så att hennes filt flög av sängen och landade över mig. Jag famlade med händerna för att dra av mig filten samtidigt som jag reste mig. Och när jag återigen tittade upp stod Emmy vid sängens fotända och stirrade på mig. Kom, kom, väste hon. Och efter en sekunds tvekan tog jag ett steg närmare. Med samma otroliga styrka knuffade hon då till mig ännu en gång och med en känsla av déjà vu följde jag till golvet. Emmys våldsamma beteende på nätterna började skrämma mig ordentligt. Det var obegripligt att något så enkelt som drömmar kunde utlösa en sån styrka i henne som om hon blev besatt och att hon tog ut den styrkan över mig när hon på dagarna bedyrade att det var jag som skulle rädda henne från mardrömmarna. Men jag höll i minnet att ändå var hon som var plågornas största offer och valde att tillbringa ännu en natt i hennes rum. Den här gången märkte jag inte ens när hon gled in i sömnparalysen utan vaknade när hennes filt landade på mig och hon började skrika. Jag tittade ut under filten och såg henne veva med händerna i luften efter något jag inte kunde se. Hennes blick var fixerad vid någonting strax ovanför mig i luften. Jag kröp ner till fotändan av sängen för att eventuellt kunna krypa upp på henne bakifrån och låsa hennes armar så att hon inte skulle skada mig. Men så på ett ögonblick vred hon huvudet och blicken direkt mot mig. Kom hit, väste hon. Jag satt kvar vid sängens fotända och visste inte vad jag skulle göra. Jag ville inte bli knuffad igen, men så ropade hon på mig med högre röst ännu en gång och jag reste på mig och snubblade viljelöst fram till hennes sängkant. Hon slet tag i min hand och jag kände hur blöt av svetten var när hon stirrade på mig och sa tre ord. Jag är vaken. Sen kastade hon sig ur sängen och drog med mig ut ur sovrummet. Ute i korridoren snodde hon runt och slängde igen dörren efter sig. Vad gör du? skrek jag på henne, dödstrött av utmattning efter nätterna som gått och irriterad på henne och på drömmarna och allting. Våra föräldrar hade väckts av oljudet och tittade ut ur sitt sovrum med oroade ansiktsuttryck. Jag ångrade omedelbart att jag hade skrikit på Emmy men kände mig samtidigt så förvirrad. Jag vaknade mitt i drömmen. Sa hon och snyftade. –Jag har försökt rädda dig förut, men har inte kunnat röra mig. –Va? sa jag, och kände förvirringen snurra i huvudet. –Vad menade hon med att hon hade försökt rädda mig? –Allt jag hade sett var att hon hade mardrömmar. –Vad menar du? –Tårarna började strömma ner för Emmys kinder. –Den här gången kunde jag röra mig, sa hon, och sänkte rösten till en viskning för att våra föräldrar inte skulle höra. –och jag såg tanten som brukar stå vid min säng stå över dig. Hon skulle ta din kropp istället och hade redan börjat försöka klättra in. Då skrek jag. Hade kvinnan stått över mig? Det var bara en dröm, tänkte jag automatiskt. Men ändå kände jag munnen bli torr av skräck. När jag svalde fastnade något vast i halsen på mig– och svällningen avbröts av en våldsam hostning. Det vassa som retade halsen kom upp i munnen på mig- och jag spottade ut det i handen. Det var en fingernagel. Det var ett märkligt fall av sömnparalys- skriven av Maggie Louise och uppläst av Eva Dotzi. Till slut kanske det kan vara bra att veta hur man gör- för att slippa sömnparalyser- då är det viktigt att tänka på att sova på regelbundna tider, att inte äta stora måltider innan du går och lägger dig och att överlag ha en balanserad kost. Att sova på sidan och inte på ryggen kan också vara till hjälp. Och om du vaknar, stel i kroppen, vaken i huvudet, men oförmögen att röra dig och en svart skugga börjar närma sig. Tänk på att det går över. Det går alltid över. Innan vi avslutar det här avsnittet av creepypodden, ska vi fråga oss: Vad betyder de här upplevelserna? Är de bara ett resultat av uråldriga kemikalier i huvudet som slår till när vi sover för att vi en gång som apor i träden utvecklade en mekanik för att inte trilla ner från grenarna i sömnen? Eller finns det någonting mer i drömmarna? En portal en möjlig övergång från ett liv till ett annat. Jonna Jinton, bloggaren som vi hörde tidigare i avsnittet avslutade sitt inlägg om sömnparalysen med en liten reflektion som jag tänkte läsa upp för er. Jag ser det som både något positivt och negativt att jag har dessa nattliga upplevelser. Jag blir som sagt väldigt trött när det kommer ofta. Vissa nätter dras jag in i det här så fort jag är på väg att somna. När jag inte vill att det ska hända så måste jag röra på kroppen innan det är för sent och den blir paralyserad, vilket gör att jag måste hålla mig vaken. Ibland måste jag gå upp och vakna till helt och hållet för att få bort en viss känsla i kroppen som känns som att jag har lätt för att hamna i det. Men trots allt negativt med det så känns det egentligen mest positivt. Sedan den första gången jag upplevde detta så är det som att jag har fått en bättre uppfattning om hur kroppen och själen hänger ihop. Att vi bara är i en kropp en stund. Vi är inte bundna till den. Vi är inte vår kropp. Och också att det fysiska planet vi befinner oss på inte är det enda. Jag upplever det som att det finns olika dimensioner eller olika frekvenser. Att den där vibrerande känslan innan en paralys egentligen är en frekvenshöjning eller sänkning. Det är lite som att byta kanal på radion. Beroende på vilken frekvens vi är på så kommer vi till olika platser. Och att jag också tror att alla människor går igenom detta var och varannan natt bara att vi inte riktigt är medvetna om det. Om man inte råkar hamna i det där tillståndet av mittemellan sömn och vakenhet som kan bli väldigt otäckt. Det är bara en teori jag har. Jag är väldigt noga med att inte säga att så här är det. Jag har inte en endast aning om det jag upplever är något verkligt eller bara ett spratt från hjärnan. Men för mig är det lika verkligt som att handla mjölk i affären. Ja, så tänkte Jonna Jinton om sömnparalyser. Och det ger ju en tankeställare. I en värld där seriösa forskare faktiskt pratar om möjligheten eller risken att vår verklighet i själva verket bara är en simulation, då är kanske frågan, om vi upplever någonting som lika verkligt som att handla mjölk i affären, vad säger att det inte är det?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 Gå in på vår hemsida på Sverigesradio.se Vi finns på Facebook. Där heter vi Creepypodden. Tack för att du har lyssnat.